«Якове, ти не уявляєш, як мені неприємно це робити!» «Неприємно і важко!» – криктав Матвій, тягнучи крісло з братом по сходах. «Мені дуже, дуже шкода, що так відбувається!» «Я так і знав, що ти викинеш якийсь фокус!» «Та який фокус! Ви робите світові катастрофи!» Ви чините геноцид. Не перебільшуй наших заслуг. Я роблю це для твого ж блага, соліпсист хринів, сказав Матвій, затягуючи крісло в мамину кімнату. Тебе що, для цього тато з мамою зробили? Так, і щоб ніяких дурниць мені. Ніж дуже гострий. Я хвилююся. Я можу психанути. Матвій розрізав липучу стрічку і висмикнув з-під Якова стілець. Той повалився на підлогу.